نحن جند الله ربي وللجهاد سوف نمضي وريض الله نحن نبغي نرجو التوفيق والنصري نحن جند الله ربي وللجهاد سوف نمضي زاشتو زاشتو زاشتو سترا نخيرتو نسود يمدانو سناشه دنيانوش كوزا يوبا ويشهتو باكدانو زر نستوي يوم يفر المرء من أخيه و أمه و أبيه Toga dana će čovjek pobjeći od svoga brata, od svoga babe, od svoje majke, od svoje supruge, od svoje djece. Pokidat će veze s njima. Ništa nam te veze neće koristiti sutra, osim ako ne budu izgrađene, jeli, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, u ime Allaha. Kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri, u suri Zuhruf, Al-ahil la'u idin ba'duhum li ba'din aduh ila l-muttaqim. Toga dana... Jedni drugima će biti neprijatelji oni koji su na Dunjavku bili prijatelji Radi Dinara i Dirhema Radi IMT Rakovice imal mene gdje tu i slično Radi koristi interesa Dunjavuški Sutra na sudnjem danu Biće neprijatelji jedni drugima Illa il mutakin osim bogobojaznih Onih koji su spostavljali Svoje veze Voljali se, posjećivali, obilazili, savjetovali Potpomagali Radi Allaha dželalu جل jednog jedinog Radi njegovog plemenitog plemeni lica Stoga dakle, dobro vodimo računa koga volimo. Zašto svoje srce vežemo? Radi nekih prolaznih dunjalučkih dobara i slično, dobro vodimo računa uspostavljamo veze i ljubavi od kojih ćemo ko Bog da imati sutra koristi na ahjere. S toga, blagoli se onome koji bude vezao svoje srce, svakako oko za brata muslimana radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ali isto tako, blagoli se onome koji bude vezao svoje srce za Allahove kuće, mesčide blagodi se onome koji bude vezao svoje srce za Allahov govor Kur'an Karim fa innahu yati yawma al-qiyamati shafia li ashabihi senje dostu hadisu doista će Kur'an doći na suđnjem danu da se zauzima za one koji su ga učili od toga ćeš imati koristi a od dunjaških veza jeli li za sigurno neće sutra imati nikakve koristi. Wa naballa ala al-islam wa al-quran wa al-jannah wa uhibbu da al-iman li tarfa ra'at as